باب اختلاف الناس في جبلتهم مناسبت د دې باب د مختصره ما په حس اول کډانه هم باب دی مخکې کیفیت د مجازات ذکر کو نو په کیفیت د مجازات کې یو صورتې نوي د انسانویع د انسان د نو تقاضا ده وه چې دله د بدله ورکرکې شي نو یو وه هم زهته راته چې نو او د انسان یو دا اوبددلې مختلف دي نو د انسان نو تقاضا قاذا به هم شوي یوه وی بدلی بیا سمنګه مختلفې راځي څنګه چې کمونو بدلی مختلف راي یا داسې وای چې فې انساني چې دیغ یو دی بیا بدلی څنګه مختلف را شي نوشا د دغې وه هم د د فور د پااب جبله د انسان او تقاضی ده نوع ده ده افراد ده انسان دا چې کم ده نو مختلفی دی جدا مختلفی دی نو بدلیم سدی مختلفی دی تمه د باب چه دی جبلہ څه ته او د اختلاف د جبلہ څه مطلب دی اصل لغت کې جبلہ چې کومن وو مخلوق ته ویل کی او الذی خلقکم والجبلۃ الاولین نجیب اللہ چھے کمدنو مخلوق دا ویلے کی گی ودید ہے که مراد دا جیب اللہ نا او خلقی قوتون دی پہ انسان کی چھے دا غیر نا چھے کمدنو اخلاق او اعمال پیدا کی گی. اغه فطری قوتونه بچا کی په انسان کې چې دا غېنه اعمال پیدا کی انځه انسان کې پیدایشي هغه طاقتونه چې کندونو موجود دي او پراتی دي هغه تجب الله ولي کی چه دا صبدا ووي چې دا جیبلله چې کمدنو د انسان مختلف تي یو دا خبره چې کمو ثابت وي جیبلله د انسان چې کمونه غ مختلف تی. دا دازهکه یو خودا ده په انسان کې دن شي کم دنو د روحانیت او د نفسانيت کشمکش نو ځنه تقاضي د روح تي او ځنه تقاضي د نفس تي دوه فطري دي موخه کې ځان لغپلې تقاضه کې خوده لشي وي د اغه انسان چې کم دنو اصل عبارت ده او بدن او نفس د انسان چې د جسمانی تقاضي ده هم د انسان سره فطرت کې کې خوذلي نو په د انسان قلب فطریه تقاضا غالبه کیږي او په نفسانی تقاضا څه شي غالب شي د دواړو سيزونه چې کمندونو د شیشي تقاضي کوي د دې وجناد د انسان چې کمندنو جب جیبلله او خوونه شي مختلف شي یو انسان کې دن نه دا نه چې ک د یو انسان یو دی د بل انسان بل لي نه په یو انسان کې دن نه چې کمونه جیبلله سر دي مختلف دی په چا چې کمونونه روخانې قوت غالي بي او په چا قوت غاليبي تویم دا دی یو انسان انسان که یو اغا قوتو ندی او اغا عادتو ندی چه انسان در چانه زده کی اگه استاز نیسه کی زده کی و یاده در نوی سکلو زده کرو نوی عادتو نیسه کرو زده نه او د مربی دې چې کمونو هغه دتونس کی دک دیم او ورته د انسان داسي دا دا چې مربی او معلم دا غره نه دي زکړي او په معاشره د انسان کې پاتیکی نو دې قدرتی ځان له سوچ کوي نو کله چې کمونو دې غوسه کوي ضرورت یې راځي کله د نرممی کوي سره را ځ ضرورت را ځي کله دی چاله سوور کله چا س کوي دا د قدرتی سر را ځي ضرورات را ځي چې دی به د معشره د انسان کې کېږي پاتې کېږي انسان م د نیو طب دا د هغې د دزنی نه د دې و ته ضرورات را نو په خپل سوچ او په خپل فکر دے زنی کارو نہ سکی او زنی عادتونا اغادے کئی زنی خلقوی دے انسان فیتری عادتونا نه بند او روایت و نمدہ سے معلومی گی را بشی شاہ سے براہم اللہ په پر چلن بان لی شي لهقدره فطری عادتونه دا دویم نمبر اولنی نمبر چې وکم دا چې کم د مربی او معلم نشه کول دا کول نو بس هغه خود معلم او د مربي تعبيدي چې څنګه چې کم د نو مربي د تربيت کوو معلم د متعلم تربیت کوو په هغه طریقه چې کمونو بس غرا وانی خو دا دویم نمبر چې دی لوبدی کې او چې دا د انسان خود ساخته دي د ضرورت مطابق هغه ځان لپاره پیدا کوي یو خپل استعداد دی به کې هغه ځان لپاره پیدا کوي نو هغه چې کمونو ځونه خلک دا وي چې بالکل نه بد ديږي تک حدیثونه هم معلوميږي رسو برآشي چې کله تاسو دې او سړي باندې کې واره دل چې دا عادت په خپله نومې باندې اوچه دیو غرب آرکی مورد چی دیده زی نسو شو بدل شو داو منه فرسیبانان وی جبل گردد و جبلت نگردد جبل گردد جبل جبلت نگردد ده دی خبر مقصد آقا دانه دی چه انسان گینی بلکن نبدید بیا یا د موریانو تربیت سره دنې خلک شو شوي بدل شوي او د امبیرارو تربیت سره بله خلک شو شوي دی مدل شوي د مورشین د تربیت سره خلک بدل شويدي څګه چر کمونو نه بندېږي د مطلب چې کمونو دا دی بدلییدلو دا مطلب چې دا د دنه لري کږي نه داده دا دا ده چکم ده فیتری سدی آداد تی لکاسی و انسان که غصه ده دا داده ده دا دا پا طبیعت کسه ده پرته ده چه کلده پا گنه که پا پا تیشی پا تباو لگی چه داده دا غصه غالبه ده و که داده سه غالب دی داده دا دا طبیعت نه خلاف کارو نسه شی خوشی پا تباو لگی چه سه چلی لگی چه کلده خلط شوه نه ده خلقو سرا داده ده دا اخلاق و پتا دویو جنا اختلاط د خلکو سره د خپل اصلاح لپاره اړوري دي د خپل اصلاح لپاره چې د خلکو چې کمونو سره خلک شنه د پاتو لګي چې ما کی کم عادات دي او کم د باوول غوړی او کم چې کمونو د خلکو د ټولنیزیت د لپاره سدي ضروری دي او د خپل اخلاق او د اصلاح لپاره د عوامو سره اختلاط په کار د سنا سبقدر ضرورت نو شاہ سیب چھکم دنو دا ذکر کئی چھ دا غا اخلاق پر بلکل یل ریکی نه نا اور اصلاح کیدلے شي تا نبی رحمه اللہ تعالی دیتا امالا ہوئی یا او دا ازالہ او بلنسش امالا او ای ازالہ نکی گی اگر دا فیتری عادات چې کوم د دا دخپل لی او پو وقت دا اعتماعیت کی او د معاشرہ کې دا غی پتا سکی گی دا د دینه د رخیږي نه البته د دې ایماله کیږي یعنی مخ پرس کا دونه دغه غصه ده دا غصه دنه بالکل نه لر کیږي چې لکه ردنه د غصې غ فولډر تسکي ختم کی دومره تربیت تو کو کو کی چې دا دمره تربيت ما کو چې دنه ما د غصې غ فولډر سکو ختم کو داني کی دا د میثاق کی دنه اغغل شوې خبره ده دا نه لر کیږي البته دا ده چې د دو غه کنټرول شي په تربیت سره د مربی په تربیت سره به اوس د دو غه مخکې به نهسته خبره غسهه کېدو بضای به هم س دو د اوسه کې د اوس په غصه شي په ځای شي کنټرول به شي او به شي په ضای به شي اظالله نه کېږ حالته چې کمو اعالله کېږي په بانې چې کمونه شې بعض کوي چې لکه دا میزاجونه د زن انسانانو مختلفی و چات چې غصه غوسه غالب ده څنګه چې خاور مختلفه و دا غیر انګوره سو مختلف دا هم سړي مختلف دي چې مزاجونه مختلف شو نو د دې باب مقصد دا دی چې یو مربي دی سړي یو مربي دی یو معلم نه واغله تبعيه معلومه ول پکاره دی اغله دا جبلات معلومه ول سړي پکاره دی او چیده چاہ تربیت کئی کم از کم دمرو لما لومول په کار دی چی بوده کم طرف سده خالب دی و پا آغا طریقه بده اصلاح کئی دی, دی مثال دا شوی یا و اداره بی او پاگی کې کم دنو مختلف خلق کار کئی مدرسه دا په کې مختلف خلق سختبخونو و یوسو کردیده پارا منتظم اعلا ملاو شو منتظم سم ملاو شو عالم الوشو شاید وخت ضرورت د طلباء او ضرورت او د طلباء تقاضا. اغا پی جنی. با انتظام دیر پا او تقاضه هغه پیجن نو ځل ته کبا تنظیم ډیر په اعلى طریقې سه شي او چلیږي په اعلى به معنا وو چلیږي او هغه کسانو چې کمندنو تربیت خو شي دا غي نه وس جوړ شي کومنتظم بیکار مې لا و شو منتظم سه شو بیکار مې لا شو د طلباء به مهملان شي هغې به چې کمدننو عادتونو خراب شي هغې خلاب پس شي خراب شي دا ظاهری انتظام دی بیا ور پسې چې کم بانی تربیت دیاکسم کې د ظاهری انتظام چې کمنو د هغې منتظم ااعله انتظام په ااعله سره چلیدو او چې د غی منتظم ادناوغه چې کمو ب کاره طرریخی سره چلیدو ت کششانې بانی تربیت دی روحان سر د چې کله چې چکا کمونو د اختلالات تجیلاتو او طرریخ یا غې د اختلاب سکره او پیژندله او د هغې د اصلات طرریخه پیژندله شي نو یو مربیغ چې کمو د خپل شاګ تربیت یو ایمان د خپل مختلفی ضربیت بیر په اعلا پمانې سرهسه د کا شي مدا د دا دی دپاره دا د معلم دپاره یو اهم ضرورتو یو اهم ضرورتو شاست پده بانه چه کمدنو باب قائم کو باب پده بانه قائم کو چه خواه مخواه تکلیف مخیزه کرشو کانا مکلف که دل مخیزه شو سکر شو نوست چه کمدنو انسان پا یو دا غبان مکلف ته پا یو نظام بان مکلف ته او انبیاء شو یه دا انبیاء وارسان شو غد آئی دا آئین شو او آمون ناس دا غیوری دون کی شو مخواه مخواه چه کم علاقه کی کار که دا غی علاقه مزاج پی جندل دا غی دیر سی دی، دی. تا ډیر څه دي ضروری دي اखी سره به کومندو ته کارو کی مخکي او ستا ته کومندو د وړې نه وړمنصوبه چې کله تا ته کومندو خلکو مزاج پیجن دلې او د وړې نه وړمنصوبه ډیره فائدور کی او چې کله مزاج نو پیجن دلې نو د غټ نه غټه منصوبه هغه وسی دي ناکامه بزي په دې باندې چې کومندو شاسې د باب قائم کړل دي مدایې ده تمهید چې کومندو مختصره غونډه کی تمهید د باب مقصود دابا هغه تمهیز کیږي ذکر شو چې هغه چې کمندنو دا عادتونو د اختلاف بیان دي چې څو په یو طریقه باندې چې کمندنو انسان د نوې انساني د باره الله وتعالى چې کمنه یو کمال سره لیکل کله لیکل الله رب ال عزت ول یو کمال لیکل دي انګي کمال تسدي رسول لي څو په یو طریقه باندې کمال د سکیږي رسی اسوک په بل ډول طریقہ باندې کومونو کمال ته رسیدي نو دا غي د وجنه شاسر نباب قائم ته خلاصہ چې کومونو د بابو هغه دادا چې ابت شاسر اول دا خبره چې کومونو ثابتې چې د انسانانو د هر انسان کې مختلف مزاجونه دي انسانانو مزاجونه چې کوم دینو هغه مختلف دي اول دا خبره چې کومونو ثابتې بیا چې کوم قوتونه دي انسان قوت ملکیا او قوت بهیمیا روحانی تقاضه او بدنی تقاضه روحانی او بدنی تقاضه دغه یی قسمونه ذکر کړي بیا انسان کې د دوه ډول چې کومو اجتماع او د اجتماع طریقې ذکر کړي اجتماع ذکر کړي او د اجتماع چې کمونو توروق څه کړی او مراتب د خلکو پاغي کی ذکر کړي او دای او د مربی ضرورت چې کمونو ذکر کړي دای او د مربی ضرورت چې داغت سره څه ضرورت ته او اغل سره کول پکار دي مداډیر په اوکدوب باندې چې کمونو ذکر کړي په باب اختلاف الناس فی جبلتهم المستوجب اختلاف اخلاقهم دا جبلتې کمونو مختلف دي دا اختلاف سبب دی د پره د اختلاف دا اخلاق وو دې یعنی دنه قوتونه الله پیدا کړی مختلف کړل او چې کله قوتونه مختلف پیدا شو ودو قوتونو چې کوم اخلاق پیدا کیږي نو هغه هم سوي مختلفي او چې بچا غضب غالب وي دا هغه اخلاق بدلي چې بچا نرمي غالب وي دا هغه اخلاق توي بدلي او اعمالهم چې هغه ذریعہ او سبب دي د اختلاف اخلاق ګرځي او اعمالهم چې اخلاق مختلف شو اعماله شو شو مختلف شو مراتب د کمال هم سوي مختلفي څوک به یو درجه تور شي څوک به بل درجه تور شي د کمال د کمالهغ مختلفې نو مطلب دا دی چې د عاملو د اخلاقو او د مراتب د کمال اخت دا د و د اختلااب د جیبیلت نهري دا د ووج د اختیلا د چا نه دی چې دغه فت کې چې کمونو اختلااف شته دی اول شااسب د اختلاب شبوت کوي چې دا نه ده چې د اختلااف ششته دی نه اختلافو شته دی داغیت اپارا چه کمدنو روایات او حدیثون چه کمدنو راوڑی